اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبينا نمته ورسولنا دعوته ورسالته وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر نوم لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Danas je sa nama na redu hadis Ajše radijallahu ta'la ta anha i hadis Ebu Hureyre, to su dva kratka hadisa. U njima ima nekoliko propisa koje je neophodno muslimanu da ih poznaje. I kažemo prije nego što počnemo ono što je kazala muslim kada je pitala poslanika salallahu alihi wasademe da li se žena mora kupati. بعد أن ترى في الوضع قال في الوضع إن الله لا يستحي من الحق الله سنستيدي إستنة مسلمان يجب أن تتعلم سواء ويجب أن تتعلم ويجب أن تتعلم ونعيشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبي وفي لفظ لمسلمين لَكَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكَا فَيُسَلِّ فِيهُ Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Ja sam praala djenabet sa odjeće poslanika sallallahu alaihi wa sallame, misli na spermu koja je bila na odjeće poslanika sallallahu alaihi wa sallame, pa je izlazio na namaz, a trag vode je bio na odjeći. U drugoj predaji koja je kod Imaama Muslima stoji ja sam četkala ili sam rukom uklanjala ono što je bilo znači na odjeći Poslanika sallallahu alaihi ve sellem pa je tako izlazio na namaz pa je tako izlazio na namaz O Ajša radijallahu ta'ala nasmo govorili prethodno o njenoj istoriji biografiji radijallahu ta'ala anha a u hadisu ima nekoliko propisa Najbitniji od tih propisa jeste propis neđaseta sperme. Da li je sperma čista ili nečista? Po ome pitanju islamski učenjaci imaju nekoliko mišljenja, ima i šest. Ali da se ne bi umarali sa svim tim mišljenjima, neka od njih nisu osnova, osnovana, mi ćemo spomenuti samo, samo dva koja su nama najbitnija i ukazati na treće koje je iznimno mišljenje u šafijskoj pravnoj školi. Prvo mišljenje je da je sperma nečista i to je mišljenje I mama Malika Jebu Hanife, jedino što Jebu Hanife kaže da je dovoljno kod čišćenja sperme kada je suha, da se očetka. I to je jedan rivajet od imama Ahmeda. I drugo mišljenje da je nečista i to je mišljenje većine islamskih pravnika i to je znači, jači stav u šafijskom mezhebu i to je rivajet od imama Ahmeda i ispravniji rivajet kod imama Ahmeda. Ima treće mišljenje koje je iznimno šafijskoj pravnoj škola to je da je čisto od muškarca, da je nečisto od žene. Međutim ovo mišljenje nema, nema jake osnove. Allah najbolje zna da je jače od ova dva mišljenja da je sperma čovjeka čista. Kako čovjeka, tako i žene, da je čista. No međutim, nema kategoričkih argumenta, ako bi smo mogli kazati, ovo je 100% jasan argument. Nego znači radi se o imštihadu, jednostavno s toga jeste raziložen međulemom velikom. Oni koji kažu da je nečista, kažu, zar nije ovdje Aisha radi Allaho te al kazala, prala sam spermu sa odjeći je poslana Iksusa. Pa kažu, ne perese, ošlim šta? je čist. Kažu, zašto je prava? Nao što njihovo vrijeme nije bilo puno vode, voda je bila zlato, tečno i tako dalje. Pa kažu, ne bi ona to prala da to nije bilo nečisto. A ovi koji kažu, koji dokazuju da je sperma čista, kažu, zar nije? Ona kaže, ja sam četkala to rukom, trljala ovako da spadne. Kažu, mora nešto ostati. Vidite da nije nečisto, da je bilo nečisto i ona bi u drugom slučaju to prava. A kako odgovaraju Ome, je prvom rivajetu što kažu da je prala, što kaže Ališa da je prala, kažu pa mi peremo odjeću od, na primjer, sline koja dođe na, na odjeću, ili od pljuvačke, ili od nečistoće bilo koje druge vrste, nečistoće, nego prljavštine. Proste. Znači razlika je nečega što je prljavo i što je nečisto. I peremo odjeću od znoja, a nije nečisto. Znači ne moram znaši ako se pere da je odmah šta? Može biti prljavo, može biti samo prljavo. Pa odgovaraju znači ovim rivajetom. dokovi kažu koji tvrde da je nečista kažu, nikako. Mi imamo argument, to je kažu način čišćenja, za čovjeku nije obaveza kad dođe na namaz i hoće da klanja u svojim mestvama i pogleda ispod i vidi da ima neđa, neđaseta na mestvama. Šta će uraditi? Neće ni jedno ni drugo. Očistu zemlju, baš to? Tri puta će očistu zemlju i to je dovoljno. To je čišćenje. To je čišćenje. Kažu i, je, i nešto će ostati sigurno da se neće sve ukloniti. Nođutim kažu to je dovoljno za čišćenje. Dok isto kažu što kažu da se četka i da se to znači rukama skida prstom, kažu to je način čišćenja, ne znači da je, U svakom, ne, ne znači, znači da je čisto. U svakom slučaju nemamo jasno od argumenta što ukazuje da je šta, sperma nečista. Pa je osnova da je šta? To bi moglo biti, možda najjači argument moglo biti, da je osnova, da je čista. Ima hadisa iše, koga ćemo kasnije spomenuti iz njegovi rivajta, se zaključuje što bi moglo ukazati na čistoću. To je rivajet, koga bi liši Ibn Hibbani, Ibn Hoseime, od Aiša, radijalaha, da je kazala. Tako čistila sam, kaže, prstom svojim spermu sadaće poslanika, sada sam me kaže, pa je izlazio uohu vajusallifi, pa bih klanjao u njoj, u toj odjeći. Imamo dvije mogućnosti, da je to čistila dok je on bio u namazu, čistila sam, a on je klanjao u njoj. Postoje mogućnost za vrijeme namaza i postoje mogućnost šta, da je čistila pa da je onda klanjao. Postoje dvije mogućnosti. U svakom slučaju bilo ovo ili ono, ukazuje znači da je nešto ostalo, a dok je nešto ostalo znači to je bilo znači, sigurno čisto, jer ne bi Allahu poslanik sa osam klanjao u klanjao u tome. Ovo je znači najbitniji propis koji se reže za ovaj hadis, a to je znači čistoća ili nečistoća ili nečistoća duške znači sve. U našim današnjim uslovima draga moja braćice i cijenjene sestre možda ovo pitanje nije toliko bitno koliko je nekada bilo bitno. Ono je bitno uvijek kao pitanje, ali sprovođenje ovoga pitanja u praksu je nekada bilo teško. Zbog putovanja, čovjek na putovanju nije uvijek u stanju bio da mjenja odjeću. Nije bilo uvijek odjeće kao što danas ima. Nije bilo znači ovih hajrata i ovih blagodati koje mi danas vidimo. Pa se se znači, pa se te stvari razlikuju a da ne govorimo znači o vodi koja je sigurno bilo uvijek u nedostatku i slično tome, pa je znači nekada aktualiziranje ovih pitanja i a, bilo kod i kamo znači preče, nego što je danas u naše vrijeme kada je omogućeno znači čovjek uvijek da može očistiti svoju odiču. I kad kažemo da nešto nije nečisto, to ne znači da čovjek može slobodno da klanjao u tome ne smeta nije, ako može promijeniti preče, jer kad bi nekome od nas kazali, idi, na svadbenu proslavu u odjeći na koju ima tragova, na primjer, od dženabeta, niko to ne bi pristalo. Pa kako hoda pristaješ da staneš pred Allaha te barake koji da se najključiji da se njemu uljepšaš. Izlazio je u namaz, kaže Aisha, a. a na njegovoj odjeći je bio trag, trag od pranja. Ovo se može razumjeti na dva načina. A to je da se je vidio od same spermije od pranja, da se je ostio trag ili trag od vode, jedno do to dvoje. Jedno od oto dvoje da se vidjelo. Iz ovoga hadisa možemo zaključiti da je čovjeku dozvoljeno klanjati u mokroj odjeći. Odjeći koju je oprao. Oprao je nečim i nakon toga može slobodno stati u namaz. Jedino ako bi se ta odjeća lijepila puno iz tijelo, da, više sklasi, da više sklasi odjeću, onda sigurno da je to bi bilo pogdno. Ja sam vidio jedne prilike jednog čovjeka, vrata muslimana, koji hoće da potare po mestovama. Pa nije znao kako on je čuo da ima potiran, nije znao. Pa stavio čaraku i pere je pod česmog. Ferje je trlja preko čarape i onda obuva to u cipelu nije poznavao znači propis. To može na čarape, ali kad je to bilo na, na, na pantalonama i negdje da bude da se privijepi u tijelo onda bi, kada bi više sklasio, onda bi to već bilo problematično. U Ome Hadisvić tako je dokaz da žena treba služiti svoga muža. Da žena služi svoga muža. I to je jače mišljenje kod, po argumentima, neće kazi od islamski učenjaka, ali ima oni koji skazali ovako i ovako. Ali jače mišljenje po argumentima da žena treba služiti svoga muža s tim znajući da žena nije rob u kući. Što su danas, najviše muslimani sjevi dali za da pravo da ženu smatraju programiranom i preciznom. I samo je uključiti što ona radi. To je pogrešno. To je pogrešno. Znači, čovjeku je, čovjeka žena treba služiti, no međutim, ima svoje mogućnosti ima svoje obaveze koje dužna dužno ispuniti, a ne preko toga. Isto tako u ome hadiso je dokaz da treba prenositi dijela koja čini neko u se ljudi ugledaju. Imane, primjer nekako poznata, ali negdje je uradio nešto što je od propis, propisa. to treba prenositi i širiti da ljudi znaju propise. Tamanda u tim propisama bude ponekad nešto što se čega se čovjek stidi. Čega se čovjek stidi. Danas kod Arapa ima jedan ružan običaj. Nije on ružan, on je lijep s jedne strane, no međutim kosi se sa druge strane sa nekim mivim postupcima. Na primjer, kod nje je veliki, velika samota da čovjek zna ime pečije žene. Da se ona zove Fatima, Marijama, Umukulsum, nije bitno. Ne može znati ime, to je sramota. A nije sramota da vidiš kako izgleda na kosa i kako izgleda na leđa, jer hoda razgolića na pocesti. To je normalno. Pa to su iskriveni, to su iskrivljeni kriteriji. Poslanik sa osnovnoj neprilike pitan da li da se čovjek gasuli sa ženom zajedno ili kako da se gasuli, pa je rekao da, kaže, ja to radim sa ovom ovdje, kaže, nas dvoje, kaže, tako, Radimo kao i pa budemo u džurup, pa samo obo dvoje kupamo ajša, radijelah, radijelah, radijelah, svema, pa je pokazao. Da ljudima, znači, približi taj, taj propis i da ga ljud zapamtili da ga nikad više ne zaboravi. Kaže, jeste to mi činimo tako. Znači, da ih pouči propisima. Pa je tako, znači, lijepo da se prinesu postupci. Jer je ovo, draga moja braća, vjera. Koliko ljudi vallahi svoje i bađete kvari, ne znajući taharet. I taharet vam treba, znate gdje? Svugdje. Taharet trebate u džihadu, u džihadu nemate biti bez tahareta, zar nisu izišli oni ljudi u džihadu, pa jedan od nas haba bio ranjen, imao ranu na glavi, pa se u džunu pio, pa kažu, šta kažu, ne vidimo ništa jer se kupaš, ne druge, dok ne možeš konjati, pa se je okupao pa je umro, pa je rekao poslanik za svem, ubiše ga, ubio ih Allah, a gdje je u džihadu? Kaži što vi da nas samo pričate Taharet, deo. svugdje te baš Taharet, od ustajanja do najveće te 20 puta. Pa je Taharet bitan svugdje, svugdje je Taharet bitan. Ali kad ne zna čovjek propis, onda nastanu problemi. Omar odiovan, kad, kad se odžunupio, valjao se, po prašini kaže, kao što se dela valja. Nije znao, život, ne za da imate imao, nije znao kako idete imao, mislio da mora da obuhvati cijelo tijelo kao što voda obuhvata. Pa kad mene kao Amara sjedis to kaže Bojsa Lahamar, kaže to nikada nije bilo. Omer zaboravio da se je valjao po, po prašini kao deva. I kad je došao kaže kad smo rekli poslaniku sa za mene Allahu poslanici se nasmijeo rekao kaže dole ti bilo da uradiš ovako i ovako. A Amar nije nikako planio. Pa kad dole bilo da uradiš ovako i ovako. Pa kaže Bojsa Lahar je to se ne ide. Ti kako je događaj Omer zaboravio. Kažu rebe kaže Vladar opravljeni kaže ako kaže ti smatraš da ja te mam kaže Neće pričati. Kaže, ako je istina, kaže pričaj. Da vam to bilo uprkos Omaru radijal Lahanu. A međutim, poznavanje propisa jad, a čovjek pučinje od ovih propisa, osnovnih propisa tava. Što se tiče sperme životinja, i to je slan slučajak kad pričaju o tome, o mehadisu, kažu, ima veliki razilaženja, možda to nije toliko bitno za nas, A kažu u šafinskoj pravnoj školi mi je dva mišljenja rafija i rafija je ja, ispravno da je nečista imam ne ovdje kaže da je čista imamo treće mišljenje koje kaže da je čista od životinja čije se meso jede a nečista od životinja čije se meso ne jede ovo smo spomenuli samo uspud znači nema posebno propisa vezanog za nas što se nas nešto posebno tiče ovdje je samo jedna čina pomena razlika između spermije muškarca i ženi sperma kod muškarca je غوث بلاي و رقب ماسا دوكي كوژينا جوتا اي تчна تاكو اي سام случат спомњу у фиксин книгама превих раз رضي الله عنه كما يجه اني بي رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين الشعبه الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل اذا جلس بين شعبه الاربع ثم جهد جهدها فقد وجب الغسل U i vajetu kodima muslima se dodaje o ilan yunzil. Kaže kada se smjesti između njena četiri uda, potom ima odnosanju, mora se kupati taman i da ne iziđe znači ništa od, iz njihovih tijela. O i buhoridu radi Allahom ono prethodno govorili, znači u njegovoj biografiji, kada se smjesti znači ime četiri uda, misli se na ruke i noge. Ome hadisu je dokaz da kupanje nije obavezno samo Kada se desi ejakulacija, nije to uslov. Nego dok se desi, znači, kako došlo od Isu, dok se spoje, ba stidna mjesta, znači, obavezno se kupati. I istan svi učenaci složili na tome. A što se tiče hadisa, in nema, kenel ma, uminal ma, jeruh satem, fjevolil islam, ima hadis, in nemal ma, uminal voda je od vode. Što znači voda od vode? Kada se desi ejakulacija, tada se čovjek kupa. To je voda je od vode. Kad vidi vodu, znači kupa se, to je bila olakšica u prvo vrijeme islama. Pa je nakon toga dokinuto u predaj koji brušavam Tirmizi od od Ubeja i no kaže, voda je od vode, kaže, to je bila olakšica u prvo vrijeme islama, potom je to dokinuto. Potom je to dokinuto. No, međutim ima raziloženja da je neka ulema, da je neka e, da neki učitelj smatrao nakon toga poput Osmana i drugih da su smatrali da je to da to nije dokinuto. Nisu znali za ovaj propis. Isto znači za ovaj propis. Osman radi Allahu nije poznavao znači ovaj propis koji je bio dokinut. Pa međutim, nakon toga se je desio idžma i konsenzus islamskih učenjaka. Ovdje kaže pa kad uđe treba se kupati. Znači nije nije obaveza da se kupa odma. U isto vrijeme nije obaveza da se kupa odmah, jer ovdje kaže pa kad uđe belugusu znači kad to uradi prije dolaska namazskog Vremena. Prije dolaska namarsko vremena, ako istekne namasko vrijeme, a on to nije uradio, tada bi, tada bi nastupila kazda i nastupio grijeh u Kažu islamski učenjaci da ovaj hadis, u kome se spominje jeli, odnos, za njega se vežu u brojne mesele. Brojne mesele, hadis kome smo kazali, kada se dotaknu dva stidna mjesta, treba se kupati. Islamski učenjaci kažu da dodir dva stidna mjesta, puki dodir, samo dodir, ne obavezuje na kupanje iako je došao u hadisu dodir. Kažu mora se desiti nešto više od dodira. Mora se desiti nešto više od dodira, mislim da je to jasno. I, ali sami puki dodir znači ne mora čovjek ne mora znači ne izaziva kupanje. Jer to je to može znači čovjeka ponekad navesti da se kupa, a nema potrebe da se kupa ili da se ne kupa, a morao se okupati. što jedno i drugo mogu čovjeku izazvati probleme s tim što druga stvar može pokvariti i baditi. Kažu neki učitelji da se ovaj hadis veže, dodir, znači supružnika, ali njihovi stidnih mjesta, odnosno odnos, da se veze za 60 i nešto pitanja, a drugi kažu da za 70 i nešto, treći za 80 i nešto. A kaže Ibn Ebi Džemre da se veže za hiljado fikskih pitanja. Dok dođe do toga, znači do odnosa, hiljado fikskih pitanja se je zavezalo za, a, za taj odnos. No, međutim, bojim se da ove riječi da su malo pretjerivanje, jer ipak hiljado pitanja Nesfatljivo je da se veže znači za sami odnos. Allahu Teala Ovo su bila dva hadisa. Znači od Aisha, radu i Allah, i Ebu nakon toga osmi hadisa. Ovo je pogravno. Međutim, budući da ono poduži, njega ćemo ostaviti šalakala za naredni put. Če Allah te barak i da vas upute na pravi put. Poveća naše znanje i da poveća bereketu našem znanju. Svoju džemetu sa našem poslanikom. Svala Allahu srme i sve im dobri više ide. Ja bih samo na kraju rekao da je, draga moja braćovica, nije uvijek bitno količina znanja. To nije bitno. Imate ljudi koji su danas se enciklopedije znanja, ali Allah ne da bereketa u njihovom znanju. On je enciklopedija u znanja, ali ne da mu Allah tebala bereketa u tome. Dok račete drugog čovjeka, nema bereketa u znanju, nema on znanja velik puno. Ali može, hajde, napraviti što ne može napraviti onaj koji je znaniji i koji je učeniji od njega. Jedan od naše uleme, poznate, znao je doći u mjeseč od nebovi, mjeseč poslanika sa osame, i dođe u halku i sluša, a kogod da predaje, on sjedi i sluša. Ponekad su predavači njegovi učenici, koji kada ga vide, plaču od, od, od stida i od, i, od, i od dragosti, od svega što je on tu, a ne mogu pričati pred njim. Kako će pričati pred njim? To je moj šejih, ja još uvijek nisam tigao ni dio onoga što je on naučio, no međutim, on je sjedio i poučavao se. I nije bilo ništa ispod poniženja da sjedi pre svojim učenikom i da uči. To je bereket znanja, braća. To je bereket u znanju, da se čovjek ne nad kim nego da nauči tamo gdje može naučiti šta može naučiti. I da moli Allahate barak radne bereketa o tome znanju. Isto tako drugi je dolazio, bio jednom u džami, ustao jedan obični čovjek da nešto kaže ljudima da im bade nasihat. Pa je počeo pričati i ovaj sjedio slušao i počeo plakat. Alim čovjek, imam ummeta, počne plakati gdje je obični čovjek priča tamo nešto, spomenuo hadise nešto, počne plakati čovjek, to je subhanala iskrenost. Pa je digao glavu, onako uplakani pogledu ovoga, kad je ovaj vidio njega, izgubio se čovjek, mnoge mu se oduzele, kako ja mogu pričat, a ti sjediš ispred mene, kako imam pravo da otvorim usta dok ti sjediš tu. I odmah počeo se izvinjavati, kaže, hala nisam ja znao, ima prekinu, kaže, tako ti je Allaha nastavi, tako ti je Allaha, kaže, nastavi. Pa je i slušao i plakao da li je slušio iz Iako ovaj čovjek nema ni približno znanje, ali moja, nije samo znanje da čovjek reda, niže predaje, da spominje, da priča itd. Treba nešto što se zove bereket u znanju. A to se tiče ihlasom, iskrenim, da čovjek zaista želi da, da povuči svoje vjeri. I onda ono što nauči, Allah mu da ne bereketa da to primijeni. Jer Boga mi od znanja čovjek zna ono što primjenjuje. Ma zna i ti koliko hoćeš, prijatelji. I pričaj, budi kao kompjutor. Ako to ne primjenjuješ u svome životu, kakva koristi? Niti si sebi koristio, niti si ali je primjer dao. Možda si bio kao svjeća, drugima si a sam si izgorio. Pa treba čovjek, znači, kada želi da nauči nešto, da prije svega ima, znači, čist i hlas i nijet za učenje. I nakon toga da želi Allah u željušao nice i Bogami, Kad čovjek sluša, ne znam koga, Do, gdje god da mama da priča, pokušajte dati tome i mamu obični hoženeg i u džami, pokušajte mu dati svoje srce. Nek priča, nemoj imati predrasuda dok uđeš i kakav je, ovakav je, onakav je, izbrijan je, krvato stavio, nemoj tako gledati. Nego kaži, pokušaj ću čuti din taj čovjek govori, i ako ima nekakva korista uzeti, ono što je loše, ja neću uzeti od njega. Ali ono što je dobro ako priča, hajde, ja ću uzeti. A da nećete izaći iz džamija, da ne iziđete sa nekakvom koristom. Gotovo da nećete iziđi iz džamija. Jedan hadis da, vam, da vam kaže, jedan hadis, to je dovoljno. Jedan hadis da kaže da vas posjeti, to je dovoljno, je čovjek u svojoj prirodi zaboravljan. Moja mama ima 62 godine, hijab je počela nositi tek prije nekoliko mjeseci. On, otac je uvijek bio protiv toga. Mama je imala jako veliki problema od strane oca. Majka me stalno pita za savjet šta da radi i ja sam ne nepopustljiv. Ali to je moja majka i vidim da puno pati. U svakom slučaju ženi obaviza za se pokrije, bio otac zadovoljil ne, da li je po postupu, znači prema njemu, da mu ukazuje da bude blaga prema njemu, ali ne smije popustiti. Ovo što je nepopustil, brat što je popustil u pogledu svoje majke je dobra stvar i treba istajet na tome putu kako god da otec reagovao, oveđutim ne trebamo dati povoda da, znači, da reaguje on kontraefektivno. Kako bi savjet dali ženi koja je udata povratnica, U vjeru, inša Allah, u pravo smislu te riječi, želi, inša Allah, praktikovati islam njen muže po njenom mišljenju u natjek. Pije, puši i psuje Boga, naudabila. Ne želi da se vrati vjeri, iako je po rođenju musliman, nije nikada ušao u Mekteb, niti u džemiju. Ne zna proučiti ništa od islamskih sura, ona je sve pokušavala odazgovora razgovora i predavanja te čitanja na da on sluša, međutim on je sve gori i gori i prijeti da će otjereti ako stavi hijab, kada ide van to će, da napomenom, on nema i djece. Imali djece, neimali djece, djece dužnost joj je šerijetski farz vađib da se razrede od njega, da ga napusti. Zato što psuje Allaha dželšanuhum, a to je kufru Allaha te barake o ako je pomenut za to i za to mu sve, iako nema potrebe da to govori, jer to je stvar jasna ko dan, to ne smije raditi. I to po prirodi čovjek svoju mora mora znati da ne smije psovati Allaha Čelešanu, to po prirodi mora znati. Ne smije ostati s otim čovjekom u braku. Ne smije ostati sa njim u braku. Prije pola godine je postala sam i da li je meni dozvolen brak, brak sa čovjekom koji ne želi da praktikuje islam i želi da... Ja popustim u da ugodim njegovim protivima koji se poslije sa šarijetom. Da li da saburam i koliko dugo nismo šarijetski vjenčani? Nismo šarijetski vjenčani, a više puta smo izgovorili razvod braka. Muž je više puta rekao, pušta nasi. Da mi je on haram, iako nismo šarijetski vjenčani? Nije dozvolen ženi da ugodi protivima muža na ovaj način. Protima muža se udovalja. Ugađa, skuha je ovako, opegla je ovako, opere ovako, to su prohtjevi koji su dovoljava, a ne prohtjevima, ostave lahu u vjeru, skini hijđavi, sve što tome se ne smije pokoriti, ne smije se tome pokoriti. To što niste širijetski vjenčani, ne znam kako se desila ta brašna veza u svakom slučaju, ako se desila na klasični način koji se dešava, nakon toga inšalva htjela da da će brašna veza biti ispravna, ali ovdje ostaje problem njegovog, znači njegovog islama. Može više puta rekao, pušta nasi, to je problematično. Te propise morao bi on poznavati. Ako bi poznavao, znači nije, nije poznao propis da te ne može vratiti više nakon toga, onda što je te, da ga treba poučiti u propisima. A koliko dugo da saburam, ovdje je lahada po prvi stanji. Ovdje se kaže, da li neko, pa se spominje ime, To nas ne zanima, rekli smo da nećemo imena spomjeti, griješi kada čestita tome i tome nevjedniku njegov blagdan. Kogod da čestita nevjedniku blagdan, on je napravio kobnu grešku, kogod da bio. Bilo da se radi o ovoj ili o onoj osobi, on je napravio grešku i to ne smije činiti. Salamu alaikum. Kako je najispravnije nositi hijab i džilbab? Da li će žene koje nose hijab i džilbab neispravno, kad se vide uši vrat, biti kažene za neispravno nošenje hijabu i džilbaba? Okej. Očevit kaže ne, mora znati kako da se odijevaju, mora ispitati i ne smije znači otkrivati uši, to je to je haram po konsensu, ulame. Mora žena znači pokriti svoje tijelo sve i ne smije ništa od njega pokazivati. 8 lica i šaka po jednom mišljenju islamskih učenjaka. Sestra sam, i imam ponudu da se udam za jednog brata kao druga, kao druga žena. On to za sada krije od svoje prve žene i želi to ostane anonimno. Za sada, jer se ona tome žestoko protiv i moji roditelji znaju sve o tome i pristaju na takav vid braka, znači imamo pristanak Velije, Svedoke i Meher. Da li je takav brak ispravljen? ispravljen? Takav brak je ispravljen šariatski, no međutim ovdje problem ostaje prvog braka i bojati se znači da se prvi brak zbog toga ne uništi. I kada bi se desilo to uništenje, kada žena otišla od muža, on opet ne bio griješan, ona je kriva. On ima pravo, na to njemu je šarijatski dozirano, ona nema pravo da ga napusti zbog toga. Uđutim treba biti mudan i pametan, pa treba gledat, znači da se očuva i jedan i drugi brak. Jer on se ženi zbog braka, a brak, prvi cilj braka Jesu jeste potomstvo. I šta smo u rado, ako ženi drugu ženu, a prva ode. Znači treba nastojati na neki način da sto to izbalansira, pa da ostane i jedan i drugi brak da budu sačuvani, a sač Takav vlak je ispravni šalma. Ovdje se pita kome najbolje da se daje zekijat. Najbolje da se daje zekijat kategorijama ljudi koji su pomenuti u Kur'anu 60. majtu sure Telbe. Koji su najveći dokaze za zabrane muzike? Najveći dokaze za zabrane muzike su Kur'an sunat i konsens sulame. Kur'an riječe Allaha tabarakeva ta'ala O mine nasi men ještari lehva l'hadith ili an sebi l'illahi bi gajdi ilm. Ima ljudi koji kupuju lehva l'hadith Zaludan govor da bi lude odlaćalo od puta. Kaže Ibnu Mesud, predaj koji je bliži Ibnu Đeride taberi u svome tefsiru, imam hakim i drugi, tako mi je Allaha, tako mi je Allaha, tako je Allaha, zaludan govor, lehv al hadith, to je, to je muzika. Tri puta se zaklinje i rekao Ibnu Abbas da je to muzika, rekao Ibnu Omar da je muzika, rekao je Džabir da je muzika, rekao je Mujahid da je to muzika. I Hasan al-Basri da je to muzika, i brojni drugi učenjaci. A najučenija dva čoveka u Allahovi knjizi, Tabaraka ta i Otala, Ibn Mas'ud i Ibn Abbasu rekli da je to muzika. Ne znam čije mišljenje nakon njih dvojice uzeti. Čije mišljenje uzeti nakon njih dvojice. Ibn Mas'ud kaže tako mi je Laha, kaže šeqik radi koji biže Buhare, je Buhari Muslim Sedija sam u halki u kojoj je bio el-Mas'ud pa neka tako mi Allaha kaže nema od mene ne znam liko imao da sahaba da učini od mene u Allahovoj knjizi i da znam kaže da ima neko da učini danas na zemlji od mene u Allahovoj knjizi kaže a da mu je moguć pristup ja bih odsedla svoju devu i otišao da se poučim tome znanju kaže Šehi Sedija je tu 10 ashaba posanika sa zem toj halki niko nije usudio njegove riječi sve sto prizna i on se pune tri puta Da to, da je to muzika. I kaže poslanik sa Osalemuhadisu koga brže buhali muslim. Biće ljudi od moga umeta koji će dozvoliti vino i svilu i muzičke instrumente. Muzički instrumenti obuhvata sve instrumente koji će dozvoliti. Ohalali će muzičke instrumente. A može li se ohalaliti halal? Da kaže, neko ja sam ti ohalal i ohalal. Ne može se ohalaliti halal i ohalal. se može samo haram. Kao što se može oharamiti samo šta? Halal, to je stvar kaže da će je halaliti muzik, vino i muzički instrumente. Zove se svijela za muškarce, alkohol i muzički instrumente. Ove tri stvari su haram i četvrti muzički instrument su spomenuti u istom šta? Kontekstu, znači da su haram. Ima je predaje kod Trmizije da je poslanik sam se zabranio bubanj i tako dalje. I konsensus Uleme prvi generacija da je muzika haram. Konsensus Uleme prvi generacija da je muzika haram nećete naći nikova. Prvi ko je rekao od Uleme, jer među prvima je bio Ibn Hazm koji je umlo, polovinom petog i džeskog stoljeća. Nakon toga dolazi mam gazalija koji je imalo 505. I danas je neki savremeni učenjaci koji smatruju, no većutim to sve iznimna mišljenja i predaje na koje su ne ostavljene. Jedna od ti predaje ne ukazuje ne mogu biti snaga pred ovim argumentima koje smo spomenuli. Šta se desi sa ženom koja je uzela Nizak Mehr, vjeljato je mali Mehr misli se, malu količinu, i nije radila u toku braka kada se muž razvede od nje i ona od jedne tačke je morala pusti njegovu kuću. Ako se misli da žena ima pravo, znači da uzima nešto ono što je zakonski po ovim njihovim zakonima, da žena ima pravo na pola i tako, to je batelj po šarijatu. Žena kad se razvede, uzme svoj mehr i ide dalje. Nema ona nikakvog udjela u muževom imetku. Zato on ima svoj imetak i može ga držati za sebe. A muž što radi ostaje njemu, ne može skazati, mi smo bili deset godina u braku, skupa su napravili kuće, a odnam pola kuće. Ovo po šarijatu nema nikakve težine Kuća je njegova i metak je njegov Ona je svoj metak mogla čuvati i za sebe I na kraju ne može znači tražiti od njega Ništa traži i svoju otpremninu Zato što žena se može ponov udati I opet je muž dužan da nju izdržava Pa je ona bogata svojim i metkom I bogata i metkom svoga muža A on nije bogat metkom svoje žene Je li tako? Jeste Tako da žena neće uzimati u tome slučaju ništa Da li je mehar predniđer kao osiguravanje žene U budućnosti u braka nije nije to cilj mehra da se žena osigurava šta će žena koja je uzela mehr 10 maraka šta je to osigurava a najbolje žene su koje imaju najniži mehr, nije to osiguravanje nije to osiguravanje jer to, to osiguravanje se lomi preko nečije leđa Kada tako da bi se ona osigurala dobro da bi se muž dobro moralo slomi da bi dali dobar mehr a to nije cilj šarijeta mehr je njoj čast i počast i uvažavanje i pažnja njoj koju šarijeta dao Radmu stidale zevžin mekjane zevžiu ate mi da hun nekem paren te v dominhu šeja. Da je dan neš tovar blaga ne smeša toga ništa uzeti. E teh huzunehu bohtaneno o izmermobina, za te to nepravedno uzimati i grije sebi na glavu tovrti. Ako nije jeli ista dugo preljenno u sveeh materno ob žene, Od koje se muž može razvesti kad hoće. Jeste. On se može razvesti kad hoće, ali ne može izvijutiti iz kuće kad hoće. On ima svoj idet i nakon izvodka iz ideta može se opet udati. Nama naredni dan kad istekne može se udati. Tako da nikada ne ostane sama. Nikada ne ostane sama. Jeste. A nije izdržavanje njeno kao žene, ako je nakon toga razvede, ona kao žena, u globalno njoj ništa nije predviđeno s te strane, osim nova bračaneza. Jer koliko žena kada bi malo sredstvo do izdržavanja, ne mi nikad više pomišljena brašom vezu. Assalamu alaikum. Da li se mogu slušati lahje sa defom i pustati na paltalk? Prvo ova riječ lahje, ja ne znam dakle ona potekla. I lahje, ona je malo, ova riječ malo čudna posebna. I lahje je Bog. I lahje nije mi. Ova riječ nikako mi ne stoji. A osnovno je da se to ne čini. Def je dozvoljen samo ženama i Curicama, na svadbenim proslavama na bajramu kada je obrezivanje i sl. tome a da se pustaju ilahije sa defom na paltalku ne bih to preporučio nikome da čini. Ima uleme neke koji su kazali no međutim šeheh Albani navodi pet hadisa koji spominju def i svoglje se spominje žena tako da je moškarcima peče da to ne pustaju na paltalku i da se to ne sluša As-salamu Kada vjernik nađe osobu sa kojom želi da se oženi, a njegovi roditelji nisu zadovoljni njom, da li vjernik treba poslušati roditele i da se ne oženi iako je on zadovoljen njom da pominjem da roditelj mu ne praktikuje islam. Gleda se, ako ti roditelji kažu nemoj ženiti tu osobu, tu djevojku, ženi koju hoćeš drugu, pokrivenu, vjernicu se a nemoj te molim te. Iz kog razloga, možda je imao sa njavom babom nesuglasica, možda je čuo nešto loše u toj porodici i slično tome Ako traži da ne ženiš jednu ženu, znači pona osobnju, onda pokori se roditelja. Uđutim, ako babo kaže, ne možeš ti ženiti ženu koja je pokrivena. Ne možeš u uženiti vehabijku. E onda padaju babine riječi vodu i majkine ili bilo čije, jer čovjek mora ženiti vjernicu. Morao ženiti vjernicu. No, međutim, jednu osobu, pona osoba imaju pravo zabraniti. Da li je hađ žene, ako ga obavi noseći nikab, vrijedniji nego onoj ženi koja ga obavi bez nikaba? I ako jeste, da li nam možete naraviti dokaz za to? Što se tiče hađa sa nikabom, tu postoji spor među islamskim učenjacima da li žena treba otkriti lice ili ne treba. Ispravno je mišljenje da žena neće, da žena neće na hađu otkrivati svoje lice. Jer poslanicu Oslame kažu u Hadisu Ibnu Omara, koga videži Bukhari o svome sahihu, la ten taqibul muhrimetu wa la talbisul kafazeyni. Žena koja je ovi hramima neće staviti nikab, niti će obući rukavice. Razumijemo li iz ovoga hadisa da žena ne smije pokriti lica? Ne razumijemo. Iz hadisa razumijemo da žena ne smije staviti šta? Nikab. Jer je nikab nešto što se prilepi uz tijelo kao što se rukavice prilepi. Allahu poslanik, salallahu alihi wasaleme, da je htio zabraniti ženi da na Hadžu pokrije lice, kazao bi žena na hađu će otkriti lice ili neće pokrivat lice i neće pokrivat svoje ruke. Onda bi hadis bio kategoričkog značenja. Onda bi hadis bio kategoričkog značenja. Tako da stavi nešto, znači što pada sa njene glave i nije priljubljeno uz lice, ako ovog da inšaljala neće smetati. Postoji raziraženje među ulemom. Preče je i bolje da žena stavi, znači nikab. A čiji je hadž vredniji, vredniji, je hadž one koja bude iskrenija i čiji nije bude čišći i koja na potpuni način obavi propise hadža. Allahu teala je Znači, sada je pod pitanje ovdje šta uradi sa imetkom kada su znači, muž i žena zajednički ulagali, investirali znači, u gradnju stambenih objekata, zemlje, auta i tako dalje. Mi smo, kada smo govorili, znači ove ovaj pitanje, nisam spomljali tog pitanja, nego smo spomljali samo da žena ima pravo na svoj imetak i da ga ne mora davati mužu i kad je razvede da ima pravo da uzme ono što je Allah dao i da nakon toga nema ništa pravo da uzima. Što se tiče žena koje su znači ulagale sa svojim muževima, koje su ulagale sa svojim muževima i... To je bio među njima vid nekakvog dogovora, koga su prešutali ili poznato u društvu, da žena ulaže da ima pravo nekakvo tu. Onda bojim se da bi da bi moraju namiriti nešto. Ne nešto, nego ono što ona uložila. Da moraju namiriti ono što ona uložila, jer ona je ulagala to želeći da ima tu dio. Jer da je znala da nema dila i da to što ulaže da može zaboraviti nikada ne bi uložila tako pare jedne. Da tako je ni tako? Sigurno. Znači dok je ulagala ona je očekivala da ima nešto. Tako da ste strane onda to je će drugi to, to je bi bišao znači i drugi propis. No, međutim govorimo znači kada žena kada žena ne bi nikako ništa ulagala, imala svoj imetak, nakon toga ne može uzimati, nakon toga ne može uzimati ništa od muža. A bogat na koji ulagala, trebaju ju namiriti ono što je davalo. Istajstvo, eh, to se odgleda se kada je dala taj imetak mužu, zbog čega ga da, ako ga je opet dala, da nešto radi s tim imetkom i da nakon toga da biimala nekakav udio, to se opet vraća na to. Isti bi, znači bio propis. Selam alekum, da li je dozvoljeno nositi nikab povremeno to jeste na nekim mjestima, no ostalo nositi jer je to zavisi od raspoloženja čovjeka, jer nekad je dozvoljeno, nekad ne. Selamun. Kad dozvoli nosi, kad ne dozvoli, da la bude na pomoći. Možda to bude put i način da njegovo srce od make-upa da kaže u redu, nosi uvijek nikab. No međutim kažem, ne moj nositi nikada, sigurno da neće sa nikogđi ništa promijeniti. Pa možda on znači tim postupno bude tražio da se ovaj da nosi žena ubijnika. Da li čovjek koji javno pomaže nevjernike vojno protiv muslimana, a nije prisilan da to čini, da li svakako svakako treba takvog čovjeku reći da to ne smije raditi, da mu je to djelo kupno svakako? Ne smije čovjek pomagati njega protiv muslimana. Ne smije pomagati njega protiv muslimana i to je najopasnije djelo koje čovjek može učiniti. Assalamu alaykum wa sam i uda la sam se i porodica od muža nije bila upućena. Nije bila, znači, porac od muža upućena u vjeru, imala sam velike probleme sa njima zbog toga jer sam bila velika vjernica, muž nije isto vjernik i nismo ošli za sebe živjeti, da li je to grije što smo napravili, mi, on neće da nam dođu zbog toga što smo mi vjernica vlasnih različita. U svakom slučaju čovjek mora gledati prvenstveno na svoju vjeru, mora gledati znači na roditele, mora gledati na, ovaj, na one kojima je dužan da čini dobročinstvo, No međutim, mora isto tako gledati na svoju vjeru i da sačuva svoju vjeru, da sačuva svoj iman. Pa ako čovjek nije mogao biti nikako musliman, znači pored ti ljudi su sputavali, iskretali ga s pravog puta, ili je osjetio da se njegov iman umanjuje u takvim situacijama, onda čovjek treba da se odvoji. No međutim, odvajanje od te rodbine ili roditelja ili drugih ne znači nikako da im čovjek bude ak i da im čini nepokornost ili... Kada radi ono što je uzvišeno, Allah te bareko razabranio, već treba znači da im čini dobročinstvo, pa može se znači odvojiti, no međutim, pored toga, pored toga bit će dobar prema njima, služiće ih i koristit će im, znači pa ako izidje u svoje majke i oca može navratiti svakodnevno Njima vidjeti šta im nedostaje, pomoć im i tako dalje, ne znači i znači da ako se odvoji u životu da se odvaja od njih za stalno i da nema nikakvog kontakta sa njima. To je sigurno pogrdno i to je zabranjeno. U svakom slučaju, ako ste se odvojili zbog vjere i niste mogli živjeti skupa sa njima, ne vidim u tome ništa pogrdno jer je čovjeku najbitnije njegova vjera. I duže ostaje bila tim rutinima da omoguće čovjeku da praktikuje svoju vjeru, ako neće, onda vjera se stavlja ispred svakoga. Allaho teana. Allaho teana.